Citire, Să luăm aminte, frasilor. Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Înde lungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea. Curățenia împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt al lui Hristos, Isus și-au răstignit trupul împreună cu paltimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să-și umblăm Să nu fim iubitori de mărine de șarte Supărându-ne unii pe alții Și pismuindu-ne unii pe alții Fraților Chiar de va, de va cădea un om în vreo greșeală voi cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta, cu duhul blândeții, luând seama la tine însuți, ca să nu ca și tu în ispită. vă vă sarcinile unii altora și așa veți împlini. Sos, aceție sfințite și vostru sfințite cititorule vostru prea fericite, părinte, patria, Soluție drept să ascultăm în Sfânta Evanghelie A ce tuturor este Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire Domnul pilda aceasta a ieșit semănătorul să semene și pe când semăna unele semințe au căzut lângă drum și au venit păsările și le-au mâncat. Altele au căzut pe loc pietros, unde n-aveau pământ mult și îndat au răsărit că n-aveau pământ adânc. Iar când s-a soarele, s-au pălit de arșiță și neavând rădăcină s-au uscat. Altele au căzut între spini, Dar spini au crescut și le-au înăbușit. Altele au căzut pe pământ bun Și au dat rod Una o sută, alta șaizeci. Alta treizeci Cine are urechi de auzi? Supreme Hristoase, lumina cea adevărată, cel ce ai zis acolo unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Tu, cel ce pe smeriții pescari i-ai arătat plin de înțelepciune și ai făcut prin pogorârea Sfântului Du, cuvântători de Dumnezeu și învățători a Evangheliei tale sus, prea bunule stăpâne, primește mulțumirea pe care ți-o aducem astăzi și trimite harul ceresc peste tinerii care sunt de față și binecuvintează pe toți. Strălucește lumina ta cea pururea fiitoare în inimile tuturor celor care s-au adunat aici prin voia ta, că tu ai sfințit ceata ucenicilor tăi, insuflându-le Duhul împreună lucrării și împreună sfătuirii, ca și noi purtând sarcinile unii altora să împlinim legea Ta și împărtășind unii altora dragostea frățească să sporim în cunoaștere și în săvârșirea faptelor bune. Dăruiește-ne Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, deschide ochii noștri ca să lucrăm după voia Ta cea sfântă și de grabă auzi cerile noastre, ca astfel cu o gură și o inimă să slăvim și să lăudăm numele cel binecuvântat al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pânălea și în vecii vecilor, amin! Doamne, mirește, Doamne, mirește, Doamne, mirește, preasfințite să-L gânde binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfinților Împărați și întocmai cu apostolii cinstis Constantin și Elena și ale Sfântului Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie cel Nou, făcătorul de minuni, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale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 Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Lopțitorul tronului cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Română. Dăruiește, Doamne, zile îndelungate și sporire în dreapta Propobăduirea Cuvântului Adevărului Tău. Și împovățuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii și îl păzește întru mulți ani. Mulți trăiască! Este... sfințiților părinți arhiepiscop și mitropoliți, preasfințiților, părinți episcopi cari, prezenți la această sfântă slujbă, dăruiește-le, Doamne, zile îndelungate și sporire în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului Tău și în povățuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii. Și îi păseşte într-o mulţi ani. Mulţi ani trăiască! Mulţi ani trăiască! Binecredinciosului popor român de pretutindeni, conducătorilor țării noastre, mai marilor orașelor și ai satelor și iubitoarei de Hristos armate, prea cu și prea cu părinți, Binecredincioșilor creștini și tuturor tinerilor prezenți la această sfântă slujbă. Dăruiește-le, Doamne, zile bune și delungate, cu viață pașnică. Sănătate, mântuire și într-o toate bună spărire, Iar asupra vrăjmașilor biruință, Și îi păzește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! cu sfinților părinților noștri Domnului Isus Hristoase Dumnezeul nostru miluiește-ne pe noi. Am transmis, stimați ascultători, în direct de pe altarul de vară, de lângă Catedrala Patriarhală, slujba de tedeum de la începutul anului bisericesc, slujbă săvârșită astăzi, 1 septembrie 2016, când debutează întâlnirea tinerilor ortodoxi din toată lumea. Peste foarte puțin timp, la București, începe festivitatea de deschidere pe care o ascultăm chiar acum. La întâlnirea tinerilor ortodoxi din toată lumea. Îi salutăm și pe cei care ne urmăresc de acasă pentru că suntem în direct în această seară la posturile de radio și televiziune Trinitas ale Patriarhiei Române. Le adresăm calde urări de salut și membrilor Orchestrei Metropolitane București, conduși de maestrul Daniel Jinga, dar și grupului Psaltic Tronos. Ei se află deja pe scenă și ne vor acompania pe toată durata desfășurării evenimentului. Sunteți veniți aici din toate colțurile ortodoxiei și nu se poate ignora oboseala călătoriei. Dar așa cum spunea Sfântul Isaac Sirul, o steneala tinereții este odihna bătrâneții. Poate că zilele acestea eforturile vor fi compensate de bucurii menite să lumineze ceasurile grele ale vieții. Și deși e prematur să ne gândim la senectute, încercăm să avem o tinerețe cu puțină bătrânețe, ca să avem la bătrânețe multă tinerețe, așa cum Frumos spunea părintele Arsenie Papacioc. 1 septembrie este în fiecare an începutul noului an bisericesc. Iar noi am pus început bun împreună prin slujba de TDUm atât noului an, cât și acestui eveniment, atât de așteptat de adolescenți și organizatori. A fost o adevărată încercare pentru Arhiepiscopia Bucureștilor să primească în capitala României peste 2000 de tineri. Suntem fericiți că printre ei se află și oaspeți din alte țări, reprezentanța ei bisericilor ortodoxe surori. Vom vedea în scurt timp despre ce este vorba. Cum am ajuns astăzi la patra ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi, totul a început în 2013 cu o inițiativă pe plan local. Episcopia Maramureșului și Sătmarului a pus astfel bazele unui proiect frumos și sperăm noi și de durată. Cu siguranță mulți dintre cei prezenți astăzi aici la București au participat și la primele ediții de la Baia Mare, dar și la cea de anul trecut găzduită de municipiul Cluj-Napoca. Sunteți aici? Vrem să vă vedem! Suntem creștini și mărturisim acest lucru prin prezența noastră aici, dar și prin faptul că ne străduim să păstrăm valorile și tradițiile strămoșești. Purtăm costumul național cu mândrie și tot cu mândrie ne arătăm și dragostea față de neam. Prin urmare, aceste momente ar fi incomplete fără imnul de stat al României. Le dăm microfonul membrilor grupului Psaltic Tronos, dar vă invităm și pe voi să îi acompaniați. adevărat emoționant, dar mai urmează un altul la care vă invităm să participați cu vocea. Purtăm cu mândrie standard tineretă, suntem ale Europei viitor creștin. Asta cântam împreună anul trecut într-un glas la Cluj-Napoca. Imnul acestei ediții deja viral pe rețelele de socializare și pe siteurile ito2016.ro și basilica.ro. Ne îndeamnă să zâmbim, să trăim cu Dumnezeu și să ne deschidem inima. Asta invi vă invităm și noi să faceți. Pe scenă va urca acum, alături de Tronos și de Orchestra Metropolitană București, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, domnul Mihai Georgescu, solistul trupei Bere Gratis. Vom interpreta cu toții imnul întâlnirii tinerilor ortodoxi din toată lumea 2016. Versurile pot fi urmărite pe ecranul amplasat aici, pe dealul Patriarhiei, iar voi, dragi tineri, le puteți găsi și la finalul broșurilor pe care le-ați primit la sosire. Imnul ITO 2016. Bună seara! Dește, orice ar fi pâine, pe o crede, și nu uita, Hristos te va lumina. O viață, doar una-i învață, când să dai, crede, și nu uita, Hristos te va ierta. Îți scinde-ți acum inima. Ridica tu vai privirea de sus ten de paie Ridica tu privirea deschidă-ți alcuri ba Ridica tu vai privirea de Chireul, da. Ne cerul triste. Când pesea iarba-a fi cu cine mereu, Desfideța-ți a pugi-a. Ridica numai să zirea, pe sus se ușteva. Cine-o atia uria, Desfideța-ți a pugi-a. Ridica numai să zirea, pe sus se Vine toată iubirea deschide te acum din critică nu mai fiea e de de-undeva iubirea deschide te acum din critică nu mai iubirea Dumnezeu să fie cu voi! Pe Mihai Georgescu-l veți revedea sâmbătă, atenție, deci nu mâine, sâmbătă în parcul Iore din Capitală, începând cu ora 20, la concertul pe care îl va susține alături de Smiley și Elena Gheorghe. Cei 2.500 de tineri participanți se află aici pentru ca, în urma experienței dobândite, să devină la rândul lor formatori în comunitățile din care provin, cu alte cuvinte să fie misionari creștini. Educația religioasă a tineretului creștin ortodox reprezintă una dintre prioritățile misionar-pastorale, la nivelul parohiilor din țară și din străinătate. Prefericitul Părinte Daniel a subliniat întotdeauna că tinerii sunt prezentul dinamic și viitorul creativ al bisericii. Avem onoarea să îl invităm pe Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române să ne adreseze și de această dată cuvântul său de binecuvântare. Domnule Consiliere Prezidențiale Reprezentant al Președintelui României Domnule Consiliere se, Domnule Secretar de Stat Reprezentant al Guvernului României În al preasfințile și preasfințile voastre Domnule Ministru al Educației În al preasfințile și preasfințile voastre Dragi tineri Întâlnirea tinerilor ortodoxi din toată lumea la București în acest an ne arată un adevăr și anume credința în Isus Hristos este izvor de bucurie. În aceste zile avem bucuria de a ne afla alături de cei 2.500 de tineri veniți din diferite țări ale lumii care în perioada 1-4 septembrie sunt oaspeții noștri la Întâlnirea Tinerilor Ortodoxi din toată lumea, eveniment organizat de Arhiepiscopia Bucureștilor și Patriarhia Română în contextul anului omagial al educației religioase a tineretului creștin-ortodox. Întâlnirea noastră își propune formarea tinerilor prin participarea la programe educative, duhovnicești, culturale și artistice din București. Programul evenimentului este unul bogat și cuprinde prima sfântă liturghie, săvârșită la șantierul Catedralei Mântuirii Neamului, o conferință duhovnicească, două ateliere de lucru cu tema importanța și activitatea tinerilor în biserică, momente artistice, vizite la principalele obiective turistice din București. Prin intermediul atelierilor de lucru, dorim să creăm un cadru adecvat în care voi, oaspeții noștri, dragi tineri, să identificați problemele specifice generației din care faceți parte și să propuneți posibile soluții. Provocările la care sunt supuși tinerii din partea unei societăți secularizate și globalizate, sărăcite de valori spirituale, supusă unor permanente schimbări, crize economice și morale, cum ar fi emigrația, consumul de alcool, de droguri, libertinaj, violență și altele, reprezintă un motiv în plus de conștientizare, a rolului și importanței familiei, bisericii și școlii în formarea tinerilor creștini. Aspirațiile spre bine și frumos ale tinerei generații trebuie susținute de întreaga societate care are responsabilitatea de a orienta pe tineri și de a le cultiva încrederea pentru a iubi valorile spirituale morale și culturale perene, adică permanente, eterne. Familia, biserica și școala au datoria de a oferi o educație creștină tinerilor pentru cultivarea credinței ca lumină a vieții cotidiene, precum și a iubirii față de Dumnezeu și față de oameni. Biserica Ortodoxă Română încearcă să răspunde nevoilor de formare a tinerilor prin programe și proiecte care se desfășoară atât în țară cât și în străinătate, adaptate fiecarei comunități, cum ar fi programul național catehetic Hristos împărtășit copiilor, proiectul educațional Alege școala, tabere de tineret, Pelerinaje, burse de studiu și multe activități sociale dezvoltate în parohii. Prin toate acestea cultivăm încrederea în sine și în semeni respectul și iubirea față de oameni și de natură creația lui Dumnezeu, consolidăm viața de comuniune a tinerilor, solidaritatea creștină, prietenia, mai ales prietenia, apartenența și respectul față de biserică, identitatea și demnitatea națională în dialog internațional. Însă ceea ce este și rămâne esențial, dragi tineri, în toate aceste activități, trebuie să fie bucuria. Bucuria pe care oferă întâlnirea tinerilor cu iubirea Lui Hristos, atât în rugăciune cât și în acțiune în conlucrare pentru a aduce bucurie oamenilor. Întrucât Hristos cel Înviat este bucuria cea veșnică, cum cântăm în noaptea de Paști, lumina lumii și Pastorul cel bun, apostolul neamurilor ne îndeamnă. bucurați-vă pururea în Domnul și iară zic, bucurați-vă. Totodată vă încurajăm să cultivați cu bucurie iubirea față de familia creștină, care poate fi descoperită numai în biserică, deoarece aici are valoare de icoana iubirii lui Hristos față de umanitate. Iar Sfinții Bisericii sunt modele de viață în Hristos și rugători pentru toți tinerii din lume. Cu aceste gânduri, vă urăm să vă adresăm Bun venit la întâlnirea tinerilor ortodoxi din toată lumea și ne rugăm preasfintei Trăim să vă dărească bucurie sfântă într-o comuniune frățească și pretenie. Mulțumim! Așa cum ați auzit deja, evenimentul la care participăm încununează anul omagial al educației religioase a tineretului creștin-ortodox în Patriarhia Română. Întâlnirea aceasta este organizată în parteneriat cu Secretariatul de Stat pentru Culte, Primăria Generală a Capitalei, Primăriile Sectoarelor 1, 2, 3, 5 și 6, Universitatea Politehnică din București, Universitatea București, Inspectoratul Școlar General al Municipiului București și Centrul de Presă Bazilica al Patriarhiei Române. Le mulțumim tuturor pentru implicarea și dragostea arătate întotdeauna în astfel de activități. Cine participă anul acesta la întâlnirea tinerilor ortodoxi? Vom cunoaște delegațiile în minutele următoare și vom invita pe scenă echipele port-drapel din fiecare eparhie, din țară și din străinătate. Totul pe acordurile orchestrei metropolitane București. Începem cu Bisericile Ortodoxe Surori, Patriarhia Ecumenică, Biserica Ortodoxă a Constantinopolului. Îi invităm aici. Să vă spunem că mâine îl vor serba pe unul dintre mari ierarhi dintr-o istorie fascinantă, pe Sfântul Ioan Postitorul, dar azi delegații de la Constantinopol zâmbesc alături de noi. Patriarhia Alexandriei și a întregii africi Au ca simbol patriarhal leul Sunt într-un loc unde lei sunt doar în buzunar Și-și apără credința ca niște lei Îi primim cu aplauze Urmează Patriarhia Antiohiei să spunem că printre lacrimi și infinite dureri au găsit putere să ne împărtășească dragostea jertfelnică pe care sunt obligați să o manifeste zilnic. Salimului, orașul păcii, cetatea sfântă, axul lumii. Totuși, pentru trei zile vor gravita în jurul axului Ito. Patriarhia sârbă. De dincolo de porțile de fier, mândrul și neînfricatul popor sârb a trimis o delegație dinamică și neobosită. Patriarhia bulgară de la sud de Dunăre pe podul prieteniei au venit între prieteni. Georgiei. Nu ne desparte decât Marea Neagră, sau dacă vreți, Marea Neagră ne unește Din patria vinului și a Sfântului Antim, tinerii viri Din Biserica Ortodoxă a Ciprului o țară mică cu oameni mari, prietenii noștri din Marea Mediterană nu puteau lipsi de la întâlnire. Aplauz. Îi primim cu aplauze pe, pe cei din Biserica Ortodoxă a Poloniei. Se știe, limba poloneză este una dintre cele mai grele din Europa, dar din fericire tinerii stăpănesc la perfecție comunicarea prin comuniune. biserica ortodoxă a Albaniei. Numele țărilor înseamnă în înțelegere. Cine nu ar vrea să-i aibă alături pe albanez? Continuăm, dragi tineri, cu Patriarhia Română, eparhiile din România, din jurul României și din diaspora occidentală. Arhiepiscopia Iașilor! noștri vin cu parfumul teiului lui Eminescu sub ocrotirea Sfintei Parascheva. Încurajați-i cu aplauze! Arhiepiscopia Sibiului au trecut pe sub podul minciunilor, dar au venit cu siguranță la această întâlnire în căutarea adevărului. Să arhiepiscopia Vadului, felacului și clujului. Să știți că nu credem că veți mânca zilele acestea varza la Cluj, dar sperăm să, să, să se hrănească și ei și voi din bucuria comuniunii. Arhiepiscopia Craiovei. În tinuturile lui Brâncuș, tinerii au venit aici să sculpteze alături de ceilalți participanți prietenii adevărate. <fie> Îi primim și pe cei din Arhiepiscopia Timișoarei. Nu puteau lipsi cei din fruncea țării. Bănățenii sunt aici. Basarabiei. de peste Brut au venit din orașul din Piatră Albă frații noștri basarabeni. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale cu sediul la Paris. Ei sunt, de fapt, Nepsis, mereu prezenți, sperăm că vor rămâne permanent în stare de trezvie, dar îi spătuim să se și odihnească. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, cu sediul la Nürnberg. îi așteptăm alături de noi Delegația a sosit la întâlnire cu o precizie nemțească. Sperăm să ne molipsească și pe noi. Arhiepiscopia Târgoviștei. 33 de voievos și 3 secole de capitală a țării românești. Pe lângă asta, Târgoviște se pare că a trimis și o delegație entuziastă. Arhiepiscopia Tomisului. Deși s-a terminat sezonul estival, ei au acostat pentru câteva zile la București. Le dorim ședere plăcută! Episcopia Sucevei și Rădăuților Oștenei lui Ștefan cel Mare N-au venit călare, dar vor să cucerească cele stâncale. în cale Haideți să-i încurajăm! Arhiepiscopia Alba Iuliei între giri din la întâlnirea tinerilor ortodoxi pentru unirea a peste 2000 de tineri Arhiepiscopia Râmnicului noi noștri vin din eparhia Sfântului Ierarh Martir Antimi și din orașul în care s-a intonat pentru prima dată deșteaptă-te de române. Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Din urbea lui Sergiu Celibidache, Romaștanii vor să dea tonul la voie bună. Episcopia Argeșului și Moscelului. Nu sunt rude cu meșterul Manole, dar ei și-au propus să lucreze mai mult zilele acestea la zidirea sufletească. Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei. le vom cere rețeta covrigilor de Buzău și poate primim câteva sfaturi și despre vinificație. Arhiepiscopia Dunării de Jos. De asemenea, cândva Sfântului Apostol Andrei, tinerii de la Dunărea de Jos vin să propovăduiască dreapta credință în rândul participanților la ITO 2016. Arhiepiscopia Aradului au lăsat deschisă principala poartă de intrare în țară, dar au venit la ITO să apere și să promoveze Ortodoxia. Îi felicităm pentru curaj! Episcopia Ortodoxă Română a celor două americi. Ne-am dorit să vină americanii, acum poate și convingem să rămână. Episcopia Maramureșului și Sătmarului. Spune și cântecul Maramureș Plai cu flori, mândri sunt tinerii tăi, la Ito au venit anume să-i știe întreaga draga lume. Episcopia cușilor, stema județului îi trădează, sunt harnici ca albinele, vioi ca pești și puternici ca bourul moldovenesc. Episcopia Caransebeșului, Flancat de Dunăre și Munți Județul Caraș-Severin ne spune povestea romanizării Sau cum se pot uni două neamuri Din Episcopia Oradiei De la granița de vest Din țara Crișurilor filului meu Episcopia Severinului și în La hotarele țării, la sud-vest, și primim pe oltenii și bănățenii din Mehedinți. Episcopia Sloboziei și Călărașilor. Pământ extraordinar, prima aspră și tineri slobos de prejudecăți. Episcopia și Harghitei. Din inima țării ne aduc în aceste zile izboare nu de ape minerale, ci de bucurie. Episcopia Alexandrei și Teleormanului. Trecute și-au sărbătorit-o astăzi sărbătoresc tinereța la ITO 2016. Episcopia Giurgiului, din orașul Sfântului Gheorghe, dispuș să învingă balaurul tristeții. Giurgiu, veni! Și nu știm dacă ne vor recita ceva din Ion Minulescu, poate ne vor spune cum curge oltul spre Dunăre, dar sigur slătinenii vor aduce frenezie. Episcopia Tulcii din orașul de la porțile Delta i-au venit să măsoare în capitală cotele bucuriei și prieteniei. Episcopia Sălajului Arheologii au descoperit o istorie de 12 milenii și nenumărate tezaure de bronz, argint și aur. Nu, ni se pare că sufletele lor sunt chiar mai prețioase de atât. Episcopia Devei și Hunedoarei Din inima Daciei au în inima României, în vârful Colinei Bucuriei. Îi primim cu aplauze și pe ei. Episcopia Daciei Felix urcă pe scenă campionii fericirii, măcar după nume, cei din Dacia Felix. Apostopia Ortodoxă Română din Ungaria. Din Câmpia Panonică în Câmpia Vlăsiei revin de fiecare dată în țară cu dor de limba română. Și este un eveniment al bucuriei, suntem cu gândul la frații noștri greu încercați în această perioadă să-i încurajăm cu aplauze. Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei. 2016 nu este coridă, dar și aici, ca și în arenă importantă este conduita Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord Sperăm ca tinerii să adune zilele acestea suficientă căldură și lumină pentru a le duce apoi în ținuturile reci și umbroase ale Nordului. Vicariatul ortodox ucrainean, îi primim cu aplauze pe cei care din Nordul și vestul țării ne vor înfățișa tradițiile și cugetările românilor ucraineni. Nu îi uităm pe tinerii ortodoxi din nordul Bucovinei, pentru că, indiferent de ce spune istoria, și ei sunt ai noștri. Bine ați venit! acum tinerii ortodoxi din sudul Basarabiei neclintiți nici ei în păstrarea tradițiilor și valorilor românești. În urmă îi mai invităm o dată pe toți tinerii din Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale Să urce și ei pe scenă A ajuns și la ultima delegație Port Drapel, la ITO 2016, cine alta, dacă nu ar fi Episcopia Bucureștilor. Vă invităm pe scenă! Toate delegațiile sunt acum alături de noi, ne mai lipsește torța întâlnirii. Ne aduce focul tinereții, cel care a preluat anul trecut torța de la organizatorii din Cluj-Napoca, Alexandru Bordea, purtătorul de cuvânt al întâlnirii tinerilor ortodoxi de la București. Tinerețea, vă invităm să îi mai aplaudați încă o dată pe toți participanții. și maestrului Daniel Jinga și orchestrei Metropolitane București. Le mulțumim că au încununat cu frumoasa lor muzică acest eveniment al bucuriei. Dragi tineri, după cum spuneam mai devreme, întâlnirea tinerilor ortodoxi din toată lumea nu ar fi fost posibilă fără susținerea și implicarea autorităților de stat, centrale și locale. Îl invităm alături de noi pe domnul Sergiu Nistor, consilier prezidențial în cadrul Departamentului Cultură, Culte și Centenar, pentru a ne transmite mesajul șefului statului adresat organizatorilor și participanților. Prefericirea voastră, părinte patriarh, înalt preasfințiile voastre, Sfințiile voastre, domnule ministru, domnule secretar de stat, stimați și dragi participanți la întâlnirea tinerilor ortodoxi din toată lumea. Manifestarea care debutează astăzi în capitala României, de secole încununată pe colina bucuriei de Catedrala și Palatul Patriarhal, ne oferă prilejul de a da o caldă apreciere. Inițiativei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întâi stătătorului acesteia, prefericirea sa Părintelui Patriar Daniel, pentru marcarea în 2016, în conjuncție cu anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanu și al tipografiilor bisericești, a anului omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox. Prezența la acest program și la această manifestare a peste 2000 de tineri din țară și din diaspora românească, ori venind din bisericile ortodoxe surori, demonstrează forța credinței în Dumnezeu și vitalitatea ortodoxiei. Ei sunt dovada că Biserica ortodoxă română are un rol de neînlocuit în formarea și educarea tinerilor din România, prin valorile pe care le propagă și prin modelele pe care le propune noilor generații, dintre care cel al Sfântului Ierarh Martir antimi Ivereanu se distinge prin dăruire și sacrificiu pentru lumina slovei. Cu acest prilej reiterăm expresia aprecierii importantei contribuții sociale și educaționale a Bisericii Ortodoxe Române, preocupări întâi ei și a Sfântului Sinod pentru tineri, pentru comunitățile românești din vecinătatea țării noastre, și pentru cei din diaspora. Constatăm cu bucurie că în asumarea nobilei misiuni de educare a noilor generații, în spiritul iubirii de Dumnezeu și al apropelii, Biserica Ortodoxă Română este parte a unui cadru de colaborare, nu doar cu autoritățile de specialitate, dar și într-unul de dialog interreligios cu celelalte culte legal recunoscute în România. Prin această relație activă, S-a perfecționat continuu în ultimii ani educația religioasă pentru elevi și s-a dezvoltat învățământul confesional de toate gradele. România este mândră de progresele realizate și recunoaște contribuția substanțială pozitivă a cultelor religioase ca partenere ai statului în acest domeniu. Prefericirea voastră! Este deosebit și îmbucrător faptul că atenția acordată unei teme esențiale pentru dezvoltarea României și anume educația, este însoțită în manifestarea cărui debut îl marcăm astăzi, de cistirea memoriei unia dintre cei mai iluști cărturari ai neamului românesc, antimi Vireanu. De el se leagă o înfloritoare tradiție de cultură teologică, de limbă liturgică românească și de activitate tipografică în țările române. Vedem în această alăturare mesajul transmis tinerilor că dezvoltarea personală nu poate să facă abstracție de valorile creștine, și în același timp de tradițiile locului și identitatea comunităților. Și înainte de toate, nu poate să facă abstracție de iubire. Dumnezeu este suprema iubire, ne învață Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanu. Dragi participanți, avem în Antim Ivirian un model de devotament până la jertfă în slujirea aproapelui și a bisericii. Un apostol al cărții menite să-i duce deopotrivă clericii și laicii, sub cupola generoasă a credinței care, iată, vă aduce împreună în aceste zile în București. Bucurați-vă de această experiență. Făceți-o să rodească spre lauda celui de sus, în folosul vostru, pentru bucuria familiei și propășirea colectivităților de unde veniți. Doresc succes întâlnirii tinerilor ortodoxi din toată lumea. La mulți ani, întâlnirii tinerilor ortodoxi din toată lumea. Mulțumesc! este reprezentat în această seară la întâlnirea tinerilor ortodoxi de domnul Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte. Îl invităm alături de noi. Prefericirea voastră, Părinte Patriarh Daniel, în al preasfințiile și preasfințiile voastre, domnule consilier prezidențial, domnule ministru, dragi tineri, Doresc, în primul rând, să salut cu plăcere întâlnirea tinerilor ortodoxi din toată lumea, eveniment organizat de Arhiepiscopia Bucureștilor în colaborare cu Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române. Acest eveniment este, cred, o formă de afirmare și totodată de celebrare a identității ortodoxe ca parte a identității europene. Cred că această întâlnire, ce reunește mii de tineri ortodoxi din întreaga lume, este un eveniment care ne atrage atenția prin dimensiunea lui integratoare, dar care în mod special vorbește despre importanța Bisericii și a credinței în viața societăților contemporane. De mai bine de un secol se vorbește despre o Europa post-creștină, în care o viziune creștină asupra lumii, în care valorile creștine nu mai constituie reperul politic fundamental dar sunt păstrate și reinterpretate în cheie seculară, mai ales sub forma doctrinei drepturilor omului și ea de predominant creștină. Europa de astăzi și-a păstrat aspirația fundamentală de libertate, de solidaritate, de reunire în jurul unui proiect comun, a unei identități comune, a unei viziuni comune asupra societății, iar creștinismul, nu în ultimul rând sub chipul ortodoxiei, este o parte esențială a acestei identități comune europene. Întâlnirea dumneavoastră are o dimensiune mai puțin cunoscută și poate insuficient pusă în valoare a identității europene de astăzi. Prezența și afirmarea în acest spațiu democratic a tinerilor creștini și mai ales a aportului tinerilor creștini ortodoxi la binele comun al societății. Credem că bisericele, toate cele 18 culte religioase din România, au chemarea nu doar de a-și celebra credința în lăcașurile de cult, ci și de a trece dincolo de zidurile acestora, afirmându-se în spațiul public, acolo unde se manifestă nevoile solidarității sociale. Sub pastorația Preafiricitului Părinte Patriarh Daniel, Biserica Ortodoxă Română, s-a dovedit din ce în ce mai mult o biserică dinamică, nu doar sub dimensiunea sa pastorală, ci și în cea socială, venind în întâmpinarea nevoilor unei societăți aflată în suferință spirituală și socială după decenii de comunism și după o tranziție democratică ale cărei costuri sociale românii nu au încetat să le plătească. Biserica Ortodoxă Română, ca și celelalte culte din România, lucrează pentru vindecarea rănilor spirituale și sociale pe care trecutul le-a lăsat asupra noastră a tuturor. Una din aceste răni a fost tocmai cea a însingurării, a atomizării societății, care impunea reconstrucția solidarităților sociale atât la nivel național cât și european. Europa de astăzi, marcată încă profund și de recenta criză economică și financiară, are așadar nevoie de regăsirea solidarității, iar cea mai bună cale de a ne asigura că această solidaritate va fi una durabilă este reconstruirea ei în jurul tinerilor, a libertății religioase și a democrației. Europa este a tinerilor, care nu sunt doar viitorul societății, și deopotrivă parte activă, importantă în edificarea prezentului ei, în construirea comunităților și solidarităților de astăzi pentru renașterea speranței în Europa de mâine. Salutând deopotrivă inițiativa prefericitului Părinte Patriarh Daniel, ca de altfel și prezența atâtor tineri la această întâlnire, îmi exprim speranța, că acest eveniment vă va aduce multă bucurie. Vă mulțumesc pentru atenție. Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice este un partener constant în activitățile cu tinerii ale Patriarhiei Române. Alături de noi este chiar domnul ministru Mircea Dumitru. Prea fericite, Părinte Patriarh, în al voastre, exerențele voastre, domnule consilier de stat, domnule secretar de, de stat, preasfințiile voastre, dragi tinere, dragi tineri, distinși participanți, sunt deosebit de bucuros să mă aflu astăzi în mijlocul atât de multor tineri, participanți la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi. Vă felicit pentru realizarea și desfășurarea acestui eveniment anual pe care țara noastră îl găzduiește, reunind tineri din toată țara și din străinătate. Participarea unui număr atât de mare de tineri, sub aceleași valori și preocupări, este o reușită în sine și consider că acest tip de evenimente care amintesc celor prezenți de toate acele lucruri care ne asemănă și ne apropie, ar trebui să fie mai frecvente și nu doar în rândul tinerilor. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi din acest an oferă participanților oportunitatea de a discuta în seria de activități propuse în cadrul evenimentului despre relația tinerilor cu Biserica, respectiv despre rolul, locul și importanța tinerilor în viața Bisericii. Temele propuse dezbaterilor aduc în atenție preocupările tinerilor din această perioadă pe care o traversăm. Mesajul meu este unul de încurajare pentru ceea ce desfășurați în aceste zile de început de septembrie și doresc să subliniez importanța implicării voastre a tinerilor în viața comunităților din care veniți. Vă încurajez ca dimensiunea spirituală să fie parte integrantă din viața voastră alături de ceea ce faceți și sunteți din punct de vedere fizic, intelectual, emoțional. Legătura cu Dumnezeu este foarte personală și se cultivă zi de zi, în felul acesta dând sens și claritate vieții voastre și, în același timp, calității relațiilor interumane pe care le avem cu cei din jur în toate demersurile noastre. Voluntariatul în cadrul comunității voastre sau la activități specifice este atât un cadru de participare și implicare în viața socială cât și o manieră de a învăța lucruri noi, completând ceea ce învățați la școală sau la universitate. Este o învățare practică, cu impact pe toate planurile și cred că este și o modalitate prin care puteți fi aproape de biserică, sprijinind activitățile sociale și educaționale ale acesteia la nivel de comunitate locală. Așadar, vă încurajez să fiți sau să deveniți voluntari E mare nevoie de implicare voluntară, mai ales din rândul tinerilor, implicare generată din dorința de a face lucruri bune, de a contribui și de a participa la dezvoltarea societății. Am credința că tinerii sunt ambasadori ai dezvoltării locale și că prin voi și prin inițiativele voastre veți aduce acea dezvoltare de care comunitățile locale au nevoie. Acestea au nevoie și de energia voastră, de motivația și de capacitățile voastre, de ideile și inițiativele care să modeleze realitatea ducând-o la un alt nivel. Chiar dacă tinerii, la momentul studiilor, vin în marile orașe pentru a învăța și a se dezvolta, revenirea și implicarea lor în comunitățile locale este la fel de importantă pentru a transmite mai departe din experiența și cunoștințele dobândite. Aș dori să apreciez în final că acest eveniment extraordinar în care vă aflați în aceste zile, este și un excelent prilej de învățare și vă doresc să-l valorificați din toate punctele de vedere. Fie că veți cunoaște tineri ca și voi din alte zone, fie că veți dezbate și veți aprofunda puncte de vedere similare sau diferite, fie că veți afla cum puteți realiza lucruri împreună sau iniția proiecte în comunitățile voastre, toate acestea sunt rezultate pe care numai o astfel de întâlnire le poate genera și vă felicit încă o dată pentru acest eveniment impresionant. Vă mulțumesc foarte mult! Le mulțumim și noi încă o dată, reprezentanților autorităților de stat, centrale și locale, toți merită aplauzele noastre! de un alt moment așteptat al serii recitalul grupului psaltic Tronos, pe care îi invităm alături de noi. Înainte de a-i asculta însă pe psaltii Catedralei Patriarhale, aducem mulțumiri celor care timp de luni, de zile, au fost instruiți să ofere informații și îndrumări pentru fiecare etapă a întâlnirii. Cazare, masă, dezbateri, vizite, conferință și așa mai departe. Voluntarii ITO! Sunt printre noi și în această seară și au grijă de toate detaliile organizatorice alături de reprezentanții Arhiepiscopiei Bucureștilor. Merită și ei aplauzele voastre! tricorului Tronos să-i cunoașteți deja un grup mereu tânăr condus de Părintele Arhidiacon Mihail Bucă. În această seară ne vor încânta cu trei melodii superbe. Vom asculta Balada Sfinților martir Brâncoveni, Balada lui Iancu Cujanu și sus, sus, sus, la Munte Sus pe versurile cunoscute interprete Veta Biriș. Până se pregătește grupul Tronos Trebuie să vă mai spunem că mâine seară sunteți așteptați la Sala Palatului, la conferința cu tema Iisus Hristos, Bucuria Vieții, urmată de procesiunea luminilor pe traseul Sala Palatului, Calea Victoriei, Splaiul Independenței și Catedrala Patriarhală. Sâmbătă, 3 septembrie, în Parcul Iore din Capitală, începând cu ora 20, va avea loc concertul susținut de trupa Beregratis, Smiley și Elena Gheorghe. Duminică, 4 septembrie... Începând cu ora nouă, tinerii vor participa la Sfânta Liturghie, oficiată de prefericitul Părinte Patriarh Daniel, alături de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în fața Catedralei Mântuirii Neamului. În încheiere, ștafeta evenimentului va fi predată arhiepiscopiei Iașilor, viitoarea organizatoare a întâlnirii tinerilor ortodoxi. Deocamdată, grupul psaltic Tronos. Aplauz. Cel neîmpăcat E Cu tunuri mari Ce sparg ziduri cât de ta Bil Și te dă Dumnezeu, legea Facă, Dumnezeu, ce o vrea, chiar pe toți de neastăia, nu mă las de legea mea. Sultanul e de desemplul e glohor, deja luați, vedeau curând, să vire fături și sperau dacă mergeau. Din Coconii și-alegeau, Pe cel mare și frumos, Și-l puneau pe jos, Și pe spada de pe zeam, Capul iutele teza, Prin Coveanu greu-l ofta, Și din gura-l ne fie voia Ta! Și-n Gelația își Și din noi își alegeau, Pe, pe cer și mijlociu, Cu și găbiu, și pe scaunul de pânia, și pe aunul e deza. Pricou avea înupea asta și din gore cu vento. Fie voia ta. Sultanul se minuna și cu mira lui greia. Brâncoveane, Constantin. 1. Patru fii tu ai avut, din ei trei am pierdut, numai unul ți-a rămas, cu zilele vrei să lege las. lasă creștinească și te dă. Creștin bun m-am născut eu, Creștin bun amurii am ta da, Taci ce să nu mai plânge, când pieptini m-am se frânge, ta da, și mori în legea ta, Că tu cerul că căpăta. Din brohorul se-ncânta, Gealații se-naita, Și pe plândul copilași, L-am vântat din feșturași, La adânca, și zile le Prin coferul Și cu rog încuvânta, fie voia ta! Apoi el se întuneca, Inima se desplica, Pe copii se pe Prin vocea le-și sărânta, noi la striga, ale voi feciori de câi, patru fii eu am avut, pe toți patru i-ați Dar ar Domnul Dumnezeu să fie păgândul meu, să vă ștergesc pe cum se ștergă norii de vânde să n-aveți loc de îngropat nici copii de sărtat? Un ciclul se-a și vedem să-l Tinere sus, putem să spunem și noi, pentru că tinerețea, prin definiție, tinde la mai mult, la o continuă ascensiune. Mulțumim, Tronos! Ștafeta muzicală trece la un alt grup extrem de apreciat, formația de muzică românească veche, Trei Parale. Grupul apare pentru prima dată în fața publicului în anul 2003. Repertoriul formației abordează muzica tradițională veche din spațiul carpatic, inspirată din lucrările lui Anton Pan. Pe lângă finul Pepelei, la tezaurul de cântări ale formației pe care o vom asculta îndată, au contribuit diverși muzicanți bătrâni înregistrări vechi de teren, completate de documentări din diverse volume de folclor muzical și transcripții muzicale din secolul al XIX-lea. În fața dumneavoastră vin Florin Iordan la Cobză, Daniel Pop Voce și fluiere, Mihai Balabaș la Vioară, Beatrice Iordan la Cobză și Dinu Petrescu la Percuție. Ascultăm Mai sculați, un manuscris de Gheorghe Ucenescu din secolul al XIX-lea, două dansuri muntenești de François Rujitschi din 1834. Și în încheierea momentului lor, Ciuleandra, un vechi dans popular din Muntenia. Trei parale. There's no place in the middle Come on, I'll let you go There's no Vân, și cât Că românească veche, trei parale. A lua pe cineva la trei parale e o expresie care înseamnă mai mult să-i cer socoteală. Acum noi am întrebat pe cei de la trei parale nu de ce au făcut, ci cum au făcut să cânte atât de bine, iar pe voi să vă facă să dansați. Vă mulțumim foarte mult, trei parale! Încheiem seara în același registru al muzicii tradiționale cu Cantus Domini, cor afiliat Asociației Studenților Teologi Ortodoxi sub bagheta Părintelui Arhidiacon Profesor Doctor Ștefan Constantin Răzvan. Vom fi purtați din nou pe minunate colțuri de rai din România și vom asculta suită corală din țara oașului de Dariu Pop, Soliști Ionuț Cristian Grigorcea și Andrei Predescu, Doina și Hora cu strigături de Nicolae Lungu, solist Marius Iulian Pisică și suită corală din folclorul românesc, solist Andrei Predescu, Corul Cantus Domini și Părintele Arhidiacon Profesor Doctor Ștefan Constantin Răzvan. Primiți-i cu aplauze! Doktor babo babo doktor babo babo doktor la la la le le Doktoru buldum buldum doktoru buldum buldum doktoru buldum buldum doktoru buldum buldum iman yine kalkar buldum yine yine peste nas. să tu like, Să mă văd în s me de șoc își și pământul frântau coran și flacăi așază la la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 Oh! Uh -huh. Antin Ștefan. Le mulțumim și lor pentru că ni s-au alăturat în deschiderea întâlnirii tinerilor ortodoxi din toată lumea și au fost și echipați cu tricourile pe care le aveți și voi. Prefericirea voastră înalt preasfințiile și preasfințiile voastre, stimate autorități, dragi tineri, suntem la finalul acestei seri, dar vă asigurăm că nu a fost decât începutul. Urmează trei zile de experiențe noi, de cunoaștere, trei zile de bucurie într-o credință. Sperăm ca la sfârșitul întâlnirii să vă doriți să participați și la următoarele ediții. Vă reamintim mâine la sala Palatului conferință, iar sâmbătă, 3 septembrie, în Parcul Iore din Capitală, concert bere gratis, Smiley și Elena Gheorghe. Vă așteptăm pe toți acolo. Mulțumim echipei tehnice care a asigurat transmisiunea în direct și mulțumim Centrului de Presă Bazilica pentru mediatizarea evenimentelor nu uitați de site-urile ito2016.ro și bazilica.ro, unde puteți găsi informații actualizate în timp real despre tot ceea ce se întâmplă zilele acestea în capitală, bineînțeles și de pe Facebook. Toți tinerii sunteți așteptați acum, inclusiv voluntari, în Parcul Palatului Patriarhiei pentru masa de seară, dar înainte vom cânta din nou împreună imnul Ito 2016. O seară frumoasă tuturor! în finalul transmisiunii în direct de la, din deschiderea ceremoniei întâlnirii tinerilor ortodoxi din toată lumea ceremonie de deschidere care a debutat, vă reamintim, cu intonarea imnului de stat, deșteaptă-te române, apoi intonarea imnului întâlnirii tinerilor ortodoxi din toată lumea pe care l-am ascultat și acum în final, un imn cântat de Mihai Georgescu împreună cu grupul Tronos al Catedralei Patriarhale. În programul din această seară au, urma, au urmat ceremonia de prezentare a delegațiilor, delegațiile Eparhiilor care au trimis tineri la întâlnirea aceasta care a început astăzi, a început prin acest eveniment, întâlnirea tinerilor ortodoxi din toată lumea. Am ascultat mesajul prefericitului Părinte Patriarh Daniel, mesaje din partea autorităților, apoi un moment artistic susținut de grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, formația Trei Parale și, formația, și grupul Cantus Dominii. Ceremonia s-a încheiat cu imnul Întâlnirii Tinerilor Ortodoxi, un imn pe care îl puteți asculta și dacă deschideți site-ul ito2016.ro Acolo găsiți și informații despre programul Întâlnirii Tinerilor Ortodoxi, un eveniment care a început în această seară la Catedrala Patriarhală prin acest program, prin această festivitate de deschidere și care va continua în următoarele zile până în data de 4 septembrie aici la București. Mm-mm.